Hallå och välkommen till nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som hälsar er välkomna att lyssna på vad som händer i Mellanöstern, Israel och ute i den judiska världen. Tinjenhåret skriver att döda havet har sjunkit mycket snabbare under de senaste 2 åren än genomsnittet för de senaste 10-tals åren. Enligt veteminjheten siffror som släpptes nyligen så sa man att mellan 1998 och 2008 så var det 98 cm per år men förra året sjönk vattnet med 138 cm och redan detta år har det redan sjunkit 113 cm. Saint-Niens som kommer utav ökad användning utav vatten som skulle ha runnit ut i havet, har lett till en försagning utav strandvallar vilket hotar vägar och annan infrastruktur. Och samtidigt så blev det havet en av de 14 finalisterna i en världsvid nätförfrågan om världens sju nya underverk i naturen. Och den här har tävlingen har över 1 miljard människor röstat på och resultaten kommer att presenteras år 2111. Den kuwaitiska tidningen Al-Siasa har rapporterat att Hizbollah samlat kemiska vapen i södra Libanon sedan december 2008. Tidningen hävdar att Hezbollah förvarade kemiska vapen i lagret i Kirbet Silim. Det här är bara 15 kilometer från den israeliska gränsen. Och det var de här vapnen som exploderade den 14 juni. Artikeln citerar europeiska källor som säger att tre av de åtta Hezbollah-männen som dödades i explosionen dog efter att ha kommit i kontakt med kem kemikalierna. Israel har försökt också uteslänga den libanesiska armén så väl som möjligt för att städa upp bevisen som man skulle kunna hitta. Artikeln påstår också att Iran nyligen via syriska flygplatser har sänt nya sorters kemiska vapen och tusentals gasmasker som ger skydd mot kemiska och biologiska vapen. I cellon man hittar på en ny produktionsmetod att göra plastflaskor det är biologiskt nedbrytbara flaskor. Det är bara flaskans kork som görs utav vanlig plast. Företaget säger att det är svårt att se skillnaden mellan majsflaskor som det handlar om och de vanliga motsvarigheterna i plast. Majsflaskorna bryts ner utan något spår inom 90 dagar om de till exempel placeras i en komposthög så på 90 dagar så är flaskan spårlöst försvunnen. Eh fonden Israel Landfond, det är en grupp som arbetar för att köpa tillbaka judisk egendom i Jerusalem, Judéen och Samarien. De placerar att börja köpa vad som historiskt sett var judisk egendomar i Jordanien också. Många judar köpte ju land under perioden som det brittiska mandatet och det är det som idag är Jordanien. Sådana områdens ansågs då främst vara en del utav landet Israel. Nittahundra 46 förklarade sig Jordanien självständigt som ett arabiskt då muslimskt land och två år senare utropade sig Israel som en självständig stat och jordanska myndigheter när de konfiskerade all judiskt ägd mark. Och planen att köpa de här områdena i Jordanien är ett nu i ett inledningsskede och enligt Israels landfonds ordförande så kommer köpandet att ske med hjälp av judar ute i Europa eftersom vissa eller inte tillåts att köpa land i Jordanien enligt jordansk lag. Det är inte klart vad som ska ske med områdena som nu återköps i Jordanien. En annan sak som händer också i Jordanien det är att myndigheterna där har börjat återkalla medborgarskap för tusentals palestinska araber som bor i Jordanien. Det gör man för att undvika en situation i vilken de skulle kunna bli permanent omlokaliserade inom kungadömet som man säger men jag вот jag några rök åt spänningen mellan Jordanien och palestinska araber för det är ju så att de palestinska araberna de utgör omkring 70 utav Jordanienens befolkning så det är alltså en stor maktfaktor i landet en majoritet Och som skäl för de senaste åtgärderna så har Jordanien framfört att allt syftar till att undvika en situation i vilken palestinaraberna skulle för all framtid hindras att återvända till sina ursprungliga hem i Israel. Jordanien sinrikesminister Nayr Al-Kadi säger att man borde tacka oss för att vi vidtar de här åtgärderna vi uppfyller vår nationella plikt därför att Israel vill kasta ut palestinierna ifrån deras hemland. Så vet vi Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert. Han står åtalad för tre saker, dels för korruptionsaffärer och för bedrägeri och skattefusk och olaglig förköran som det heter. Och det är första gången i Sveriges historia som en tidigare statsminister åtalas för kriminalitet. Han satt i förhör för det här i ett flertal gånger under fjolåret. Timmarvis förhörde man honom och eh, det är som graverande tydligen den så kallade Talansky-affären där man misstänkt att Olmer tog emot 100.000 dollard för eget bruk och som aldrig redovisades eller betalades i skatt för Nej, den där Scandola-affären handlade om att Olmert beställde flygbiljetter på olika resebyråer och sedan inkasserade de pengar som han aldrig köpte biljetterna för. Det gällde i, i säkerhet utlands eh, i allmänhet utlandsresor för honom själv och hans familj, ofta siktade om resorna till USA. Och Olmerts högre hand på kontoret under många år dessutom är ett tag kanslichef under hans tid som premiärminister, en kvinna som heter Shula Saken. Hon kommer också att åtalas för olika typer av bedregerier som hon begick på eget bevåg, men troligen också efter samråd med sin chef i en del av de här fallen. I Paris läser jag att livstidsdom har fallit för ett tortyr-mord på en jude, en ung man. Ledaren för det så kallade barbarernas gäng fick livstidsfängelse och domstolen sedan gänget åtalats för att ha kidnappat och i tre veckor utsatt en ung judisk man för tortyr som slutligen ledde till hans död. Det var ett rent antisemitiskt skeende, morden och tortyren. Det var en 23-årig Ilham Halimi, en judisk pojk som råkade ut för det här. Man kidnappade honom en dag och höll honom sedan fängslad och torterade honom hela tiden till dess han dog. Flera av de här 24 av de här gängmedlemmarna fick mellan sex månaders villkorlig dom till 18 års fängelse för deltagande i politiken tortyr och kidnappning och så småningom mord utav honom. Först försökte kidnapparna att få ut 450 000 kronor utav hans familj men man misslyckades i det och i den tortyr som ingick i allt det här så dog den 23-årige 23 Ilham Halimi så har vi talat om tidigare hur det har varit oljefyndigheter och gas naturgasfyndigheter utanför Isells kust. Det det som har hänt är att man nu har upptäckt att de är mycket mycket större än de fyndigheter som man har hittat eller man trodde att de var. De mäts upp i mot 30 större än vad man först antog. De här ligger ute i Medelhavet, åtta mil utanför Haifa och först sa man att det var 140 miljarder kubikmeter men nu vet man det mer realistiskt när man talar om 180 miljarder kubikmeter. En annan fyndplats har man ju också och det är också den utanför kusten och den ligger rakt utanför staden Natanja- Där Isals vänner har sitt hotell Orit som många Isals vänner besöker. Och där har man hittat en gasficka under havet som har 15 miljarder kubikmeter naturgas. Och som där är ont om det är ju vattensituationen där nere i Mellanöstern. Det har varit en studie som har gjorts den har finansierats i från Danmark och den släpptes nyligen här och man är orolig för att de här klimatförändringarna de som orsakar den här vattenbristen det kan utlösa ett miljökrig i Mellanöstern. Rapporten säger att de knappa vatten tillgångarna kan bli en huvudorsak till att Israel undviker att dra sig bort från Golanhöjderna. Golan till exempel bidrar ju med 30% utav vattnet som flyter in i Genesaret eller Galileiska sjön rapporten tecknar en dyster bild av framtiden. Man ser saknaden av vatten. Man förutsäger klimatmodeller att det blir hetare, det blir torrare, det blir mer okontrollerat klimat där nere. Högre temperatur, mindre regn, minskar flödet säger man i floder och strömmar. Studien säger också att den höjning av hastnivån som beror på klimatförändringar nu hotar att förorätna Gazas enda underjordiska akvifer. Och den är ju Gazas enda sötvattenskälla. Det här har också resulterat i att eh, Syrien har fått problem i de norra delarna. Det är cirka 160 byar i Norra. Norra Syrien som har övergivits under åren 2007 fram till 2008 till följd av den här svåra torkan i området. Det uppger den internationella klimatforskningsinstitutet ISD i en studie. Byborna har sökt tillflykt i större städer och där vet vi är det bostadsbrist, det är ont om arbeten där men vad ska man göra? rapporten varnar också för tiltagande väpnade konflikter i Mellanöstern om de allt knappare vatten eller dricksvattenresurserna. Ali sier också att efter påvens besök som hon för en tid sedan i Israel så skändade muslimer på de palestinska områdena 70 kristna gravar. Vandalerna slog sönder gravstenar, man slog bort korsen av metall och sten på gravarna i Gifna, där i en förstad nära Ramallah och där bor ungefär 900 kristna personer tillsammans med 700 musliven. Den antikristna attacken kan följde på flera år utav trakasserier av muslimer och har lett till upptrappning av en sedan länge pågående utvandring utav de kristna. Man lämnar alltså judéen, man lämnar samarien och man lämnar också eh, Gaza-remsan. Den nyutnämnde ministern för Jerusalemfrågor i palestinska kabinettet har gjort ett uttalande där han rekommenderar att kontrollen över Tempelberget överförs till något som heter Islamic Conference Organization. Den Saudi-baserade Islamic Conference, den har 57 medlemsstater och där inkluderas då också Iran i den här organisationen och själva inom den palestinska myndigheten säger att förmodligen skulle vi acceptera att tempelberget styrs utav den här organisationen som en del i ett slutligt fredsavtal. Jag tänkte på det jag läste alldeles nyss också här om hur europeiska judar börjar köpa mark i Jordanien. Vi vet ju enligt det profetiska ordet så ska ju Jordanien eh stora delar av Jordanien ska ju ingå i det framtida Israel. Alltså det talas ju om stammarna på östra sidan av Jordanfloden och det är det som vi kanske börjar ana nu så säger man att det behövs ett nytt system för hur man konverterar till judendomen i Israel. Man lägger fram ett nytt lagförslag. Frågan är ju vem har rätt att kalla sig jude och kan, den frågan kan ju vara svår att lösa en het potatis som man säger i Israel. Bland, att, bland annat eftersom det finns en lag som säger att alla judar ska ha rätt att återvända och bosätta sig i landet. Och det här är då en kontroversiell fråga. Men kanske man nu har kommit fram till en lösning här om att lägga ut det här på rabbinerna i de lokala domstolarna. Vi får se hur man löser det här. Ja, det var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson på återseende, eller hitra åt och shalom.